Halo, sayang. Selamat Halo. petang cintaku. Okey. Ayam dah tahu. Apa ni? Tak ni? Abang Ridu. Sangat-sangat-sangat-sangat. 8 juta kali. 8 juta kali.